40 to pitanje. Da li je dozvoljeno da čovjek koji nije u mogućnosti da stanuje s nekim spava sam u stanu? Bismillahirrahmanirrahim. Biradji Ahmad od Avdulev Nomar da je poslaništva zabranju usamlivanja. Ili čovjek spava sam u jedan stan ili putuje sam. To je sahaj sanadom. A to je zabrana ni znači da je haram. Ali nešto kao opozorenje. ja je čovjek, kad budi sam, boji se od njega, za njega mnogi stevari. Ja ću vam reći. Bojiš se od njega od šajtan, šta će ali šapšavati. A vi znati čovjek, kad budi sam, kako sa, sa, sa, sa kompjutar, sa, sa televizija, ovaj, sateljski kanal, a ne ešte, kad budiš i neki s tobom, neki dvoj prijatelj, razumijeti. Naravno nećeš, nećeš neči šajtan tebi pustiti, nećeš šajtan da, da to, toliko hrabar ili ti ne imaš da učiniš gre to je pomoć za sebi pa ne, ne ja tebi stavio da ne budiš sam a zabrano isto pitanje, da ne smiješ da putiš sam ne znači da ti ima pot koji ima polno ljudi, ali ima pot koji kao postinja, kao šuma sam razumijete, pa to je nešto nek barat ne budi sam kad kreni na, na takav potov Allah najbolji